Sektor 3, emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održiv i razvoj. Poštovani slušatelji, dobrodošli još jednu emisiju Sektor 3. Današnji gost nam je udruga Mladih poluga, gospoda Vjekoslav Šipek i Domagoj Šavor. Dobar večer. Dobar večer. Evo, nismo se čuli već godinu dana, bar što se tiče etera, pa evo, prošlo tih godinu dana od osnivanja vaše udruge, to je u biti prva udruga mladih nakon dugo, dugo vremena u Karolcu. Pa evo možemo malo rezimirati vaš rad, šta se događalo ovih proteklih godinu dana? Dobro, mogu na početku pojasni kako je došlo do formiranja pologe. Naime, grupa nas mladih je u gradu, došli do neformalnog okupljanja, ljudi koji su se bavili znači, nekim stvarima. Jedan dio znači radio koncerte znači, Karlovačkih bendova, znači kako se znao reći gitarijade. Ne? Ja sam uh, radio u turičnikoj zajednici organizator priroda, pa mi isto to bilo dosta sve blisko, jel, dosta zanimljivo. I uh, tako smo počeli znači organizirati profesorno gitare, a onda kasnije s vremenom nam se priključio uh, i znači, drugi dio uh, mladih, znači grupa mladih koja se bavi elektronskom glazbom. Tako da uh, smo odlučili znači, svoje neformalno jel, udruženje, formalno uh, registrirati tako došlo do udruženja uh, Udruga Mladih Pologa. To je bilo prije nekako godinu dana? Je, je. od skupština je bila na dan Županije 13.4.2007. Uh, pa da, vi ste krenuli, o, kao što si rekao, dosta neako ambiciozno s organizacijom uh, gitarijada, dakle više nekih priredbi koje su bile usmjerene prema mladim karolačkim bendovima, ovima koji sviraju na gitarama, a nekako koliko mi se činilo tijekom proteklih nekakvih zadnjih pol godine da se, se više okrenuli prema elektronskoj glazbi. Je, Kak je došlo je. do toga? E, ovako, e, naš predsjednik Ivan Šušak on je prvenstveno bio zdužen za taj dio što se tiče gitarijada. Početkom prošlo, u prvoj polovici 2007. godine znači, bile su e, dvije gitarijade i nakon toga on je uvatio se malo zbiljnjenih faksa znači, tu ide na Karolačkom velu učilištu, tako da znači, te njegove obveze su preuzele. Znači, njegovim njegovog vremena, ne. Ali sad ono što se spomeno, znači dio dečki znači koji se bave elektronskom glazbom je znači se puno više angažirao i tako došlo do Petrežno tog programa, ne. Što ste organizirali od ovih aktivnosti vaših, ta, baš što se tiče tog programa elektroničke glazbe? Ja bi ovako mogu napraviti jedan kratki presik znači, 2007. godine. Znači, da ne ispadne da smo se samo bavili muzikom, kako smo i formalno znači, slovali udrugu. Tu je dosta tih stvari isto se pokrenulo. Znači, sa te eh, tehničke formalne strane, dajmo tako reći. E, znači, Uzeo organizaciju tijeg gitarijade i tijeg tog programa elektronske muzike, mi smo ujedno eh, sudjelovali pri osnivanju znači, vijeća mladih Karlovačke županije. E, zatim od strane grada i udruge znači, domaći došlo je do pokretanja izreda gradskog programa djelovanja za mlade gdje smo isto bili aktivno uključeni znači, prije tim radionicama. Zatim bilo je organizirana radionica aktivnosti u Centru za mlade u Grobriku, znači, koji se otvorio. I zatim paralelno s time smo krenuli znači, na amo redovite konzultacije kod Centra za civilne inicijative u, u s ciljem osnaživanja kapaciteta znači, naše udruge. Znači kako napisati projekt, kako voditi udrugu i mogu reći, iskreno uh, nismo imali iskustvo sa time, ali sad se to pokazalo znači, da imamo tu dosta posla, znači tu treba dosta podijeliti posla između ekipe unutar same udruge i treba raditi. Ja sam, za taj, ja, sam ta, ja sam kao tajnik, jel tako da ja pratim cijeli taj formalni dio. Ok, vi ste uh, prošle godine u emisiji znam da ste rekli da ćete biti izrazito aktivni i da ćete tražiti neke prostore za vježbanje mladih bendova. Kakva je danas situacija sa tim prostorima za vježbanje, jeste još uvijek aktivni u tom pravcu ili ste malo otišli u neke druge vode? U principu sljedeće se dogodilo, evo sad baš prije, ja bih rekao, dva tjedna dva tjedna od strane grada i gospodin Mile Sokolić, znači iz Karovičke županije su s nama e, razgovarali i nam je situacija sljedeća. Postoji jedan natječaj, znači Erovski za mlade, znači koji predstavili cilje na mlade i koji daju novce za programe mladih. Naime, šema je sljedeća. E, grad, znači, razgovarali smo s prođenikom jakšićem koji je, znači, izložio znači, svoju spremnost da bi grad e, dao prostor u atomskom skloništu na Rakovcu a da bi mi i studio 8 iz gimnazije znači bili kao partnerski kod bi udruge, aplicirali za taj europski natječaj. Ne? Trenutno se radi znači, na popunjavanju tog natječaja i natječaj treba biti poslan, se zatvara 15.4. I tada treba to sve napisat. Tako da sad trenutno s time zabavljamo. A znači tu bi bilo ovaj prostor za vježbanje? Da, ovakva je šema. Znači e, to je nejaka prostor znači, koji bi se sa novcem... Novac može biti od 35.000 do 75.000 euro. Znači, to je sad stvarno dosta novaca. I bilo bi idealno ono što bi mi htjeli. Znači profesor Begler e, iz gimnazije. Ja i on smo razgovarali znači, sa gospodin Militom Sokolićem i sa prođenikom Jašićem znači šeme je ta znači da bi se jedan prostor uredio gdje bi e, bendovi mogli vježbati a ujedno bi e, s time u, u tom prostoru bio i studio znači tako da bendovi e, mogu i snimiti znači, svoje prve demo snimke znači ono što sada mogu već napraviti u stu, glazbenom studiju e, gimnazije znači u studio kako se zove oni, tamo su oni ograničeni prostor e, a onda bi bilo bilo odlično da malo znači, dobi više prostora da om nove opremu Evo, mi ćemo to sad napraviti sigurno do 15.4. A dalje ćemo vidjeti ako prođe projekt prođe, ako ne, onda ćemo dalje nešto raditi. U svakom slučaju, uh, htio bih staknuti to da mi nastavljamo, bez obzira prođe li natječaj ili ne, uh, mi smo s time sad započeli suradnju sa Studijom 8 i nastavljamo dalje. Ok, vam i je sad jedan uh, glazbeni broj, šta ćemo slušati sad doma? Um, slušat ćemo jednog... Uh... Mladu karlovačkog elektroničkog e, izvođača e, po podumjetničkim imenom Uminal i njegovu eksperimentalnu tehnolu produkciju. Ali smo sa našim gostima iz udruge mladih polu, i slom šipo imamo šavram. Ok ovako, pričali smo o donatoru da javljate se na ove europske fondove. To je sad prvi put ono, da ćemo oplicirati neki europski natječaj. No to je ovakvan malo ozbiljni projekt. Je, kretom, to su malo tajem, zbiljni, tako da vidjet ćemo, ima, ima poslova vrlo je komplicirano to sve zajedno. A želim vam puno uspjeha što se tiče uh, ovoga javljanja na ove europske fondove. Kako je sa ovim ostalim donatorima ste se javljali nekim tu hrvatskim manjim donatorima. Pa onda razno razne hrvatske firme. Je, ima, tih natječaja ima dosta, evo ja, recimo, moram biti iskren od kad smo se znači, osnovali udrugu, prije toga nisam imao uvid u takve stvari, ali sad smo se počeli baviti time, zapravo ispostavlja se da ima jako puno tih natječaja ne, i za, za različite svrhe, ne, pa tako isto i natječaje znači, gdje mladi mogu znači, aplicirati koji su namijenjeni isključivo mladima. Ono što smo mi trenutno, znači, ne trenutno nego što smo do sada, znači, aplicirali, to je bila za zaklada Zamah i evo sad smo se javili natječaj za grad. A moj prijatelj, evo, kolega Domog, je može malo, možda više spričat, aplicirali smo i za natječaj Klapčer. To je jedan bio zgodan program koji, nažalost, nije prošao, ali sljedeće godine ćemo sigurno ponovo provati. Pa evo, ovom te, Domog, daj dvije, tri riječi recimo. O se to radi? Um, pa eto, ja sam bio... Ka, um... Prošloga vikenda na drugom danu Skupštine sustava udruga Klapščar gdje sam predstavljao taj multiplay, ili multiplay program koji se sastojao od tri jedinice iz tri grada koji u biti svaki imaju svoju nekakvu scenu i po nečem su bilo to glazbeno ili po nekim videovima i razmišljanjima o alternativnoj i alternativnoj kulturi kulturi multimedija nekako posebni u biti. E, mi smo sa udrugom Kuke iz Križevaca i medija iz Pule e, htjeli napraviti taj, nekak, taj nekakav tur koji se sadrža od naše strane, znači iz Karlovca, od e, muzičkog programa glazbenog, elekt, elektronskih glazbe koji se zove e, Lokalna elektronička defenziva. Sam po sebi je taj program počeo u Karlovcu 1.9. Znači zadnji zadnji vikend dana piva u sklopu festivala Nepakoreni grad i od tada je onako sve dosta dobro krenulo smo imali prilično um, mnogo ljudi za, za tako nešto za prvi put znači na, u hotelu Korana koji smo isto dan prije ovaj počistili uredili. Nakon toga je Lokalna elektronička defenziva nastupala još na nekim događanjima i van Karlovca. Jedan od njih je festival Puke i e, e, e, noise festival u koji se održava u lavinu. Tu smo povukli razne iskustva i razna ovaj, drugačija gledanja na glazbu, izvore zvuka i, i tako dalje. Ovaj, nakon toga smo nastupali u Studijenskom centru u Zagrebu u sklopu uh, velisajma kulture koji je tada imao tj. Go, prošle godine uh, temu festival budućnosti. Tu smo se dosta dobro uklopili. Euh veloscimo kulture po prvi put je led znači uz glazbeni dio je uključen i vizualni dio znači. Da, naravno, taj ne zaborači. Znači... Evo, Evo visim... je bilo ledu, pardon, onako sad ukratko znači, znači led, LED... nekako krenuo sa svojim da ja sam malo pa, razvezao nevako... ledu. Led je isto početkom ove godine znači nastavio taj program u Karlovcu, znači zašto je bio originalno i osmišljen da se stvori nekakav program koji bi imao nekakav kontinuitet zabave za, za mlade i, i tako dalje ja ne da je ja da, znači mjesečni program koji je, evo, od prvog mjeseca sad već treći puta odrađen sa manjim ili većim oscilacijama, ali se može reći da je jedini konstantan za sad Obili bilje ti nakon, već ako sad gledamo na zabavu poglavi, to je li... Te nakon programa Escape koji je bio tamo negde početkom... Sad, 2000, tamo, Tako, negde u to vrijeme bio je tako je dosta prepoznat. Dostovao je Ivan Carlos Vi ste sad biti prva nekakva grupa koja sustavno radi na nekom svom programu i nastupa više manje redov, redovito nekako. Um, da, da. Jedina možda razlika što nismo toliko uh, orijentirani na glazbene smjerove uopće, nego otprilike nema nema nekakvih ovaj restrikcija i nekakav, nekakva smjernica je da bude što više glazbenih smjerova ovih znači žanrova u jednoj večeri da bude što raznolike da se što više ljudi mladi mogu ovaj educirati on nečem što možda jesu ili nisu već čuli ili, ili vidjeli, to je u biti to. ovaj. Imali smo uh, gostovanja iz Siska, dekolaž, znači elektro duo ženski iz, uh, iz Siska, to jest iz Karlovca, Zato, znači zarkov također iz, iz uh, udruge Squat i Siska. Sada u trećem mjesecu smo ugostili Roberta Radamanta iz udruge Uke, za četvrti mjesec smo još ovaj, u biti još ne znamo koliko ćemo dopeljati, ali ićemo. A vi ste ipak dio tog projekta koji ste trebali producirati kroz Klabčor, nekako ipak organizirati? bez ipak obzira smo jedan, jedan znači, dio odradili, znači radili smo sa uh, Robert, Robertom iz udruge Uke i planiramo isto uh, nešto odraditi i organizirati skupa sa Meta Media udrugom iz Pule. To mjesto nešto Znači bez obzira na ovoga, na to što vam projekt nije prošlo, nešto Do, će se... Da, on, to bi veliko uspike, lakšo, ali probit al ćemo, ima vremena, možda neki drugi uh, natječaj proći. Mi ja sada je još jedan glazbeni broj, to je isto vaš uh, član, odnosno član da, da. Uh, poluge. Is, član, da. stavljamo današnji razgovor sa dečkima iz Udruge Mladih Poluga. Ovako pričali smo sada malo i u pauzi o Karlovačkoj sceni općenito. Bar što se tiče ove glazbene scene ili te zabavno popularne. Pa evo prema vama, kako vi gledate na trenutačnu scenu u i u kojem pravcu se kreće? Ja bi ovako rekao što se tiče misli scene i, i scena scene, isto kao podijeljeno glazbeno, ali zapravo ja bih ja bi krenuo od onoga čime se mladi bave. Znači imamo mladi znači koji se ima koji su formljeni kao bendovi i mo, ja bih rekao da u Kalucu ima stvarno dosta veliki broj bendova. Time da neki su znači totalni početnici, ali neki već dosta dugo sviraju i jasno sami tim su kvalitetni od ovih početnika, ne? Što se tiče elektronske scene, elektronska scena kao što se navelo bilo znači u obliku escapea kad je pretežno bio tek haos zvuk tada je bilo to isto dosta uzelo zamah, ali ono kak je spasnilo to je scena u Hrvatskoj, tako je spasnilo i to u Karovcu. A i ti ključni ljudi su i prestali, to jest neki su tišli iz Karovca, neki su prestali znači javno to izvoditi u Karovcu. Pa evo sad mi malo to započinjemo. Ali ja bih malo proširio priču pa bih rekao da što se tiče mladih. Mladi komadni su, uh, joj tu ima sva što se reći. A <laughs> od kud krenuti? Jesu, jesu ambiciozni jes, ili su inertni, želeli raditi nešto, ne želeli obzirom da evo vi ste uh, udruga mladih i, i koliko sam evo uspio dobiti informacija, koliko pratim vaš rad evo tijekom posljednjih godinu dana prilično ste aktivni po svim tim uh, područjima, evo ovo naveo sam članovi ste i vijeća mladih uh, Karolačke županije, sudjelovali ste u izradi gradskog programa dilovanja za mlade Ovdje aktivni ste oko otvaranja tog studija u ovom bivšem matonskom skloništu, pored da, da gimnazije živiti, da, okay. da, centar da. za mlade u Znači sudjelujete još evo i u nepokorenog radu, ste Tako. sudjelovali i nešto ste svirali van Karlovca, već u biti za prvi godinu dana prilično dosta. Da, dosta aktivno. Ja bih ovako rekao, ko, ko ima neke želje volje za nešto raditi, taj može nešto napravi, znači to. Ali generalno gledajući, većina mladi je pasivna i inertna, znači više kao uh, pasivni promatrači. Tako da čovjek i može dosta truda uložiti uh, u neke stvari, znači neki projekt, neko događanje, ali opet na kraju to ne bude posjećan. E, sad opet da li radi promježbe, da li nezainteresiranosti, da li nekima to ne odgovara, ali trebalo bi zapravo samo ako ništa svojom dolskom doći, otići pogled. Ali većina mladih, znači, nije zainteresirana za neko aktivnije sudjelovanje. Uh, I recimo to što se ti znači Vijeće mladi, gradski program djelovanje za mlade, znači to su sve bile stvari, znači događanja, sasnaci gdje se, se tražili da se okupe mladi i da iz, izreč, izkažu svoja znači mišljenja. Odličan primjer je gradski program djelovanje za mlade, on se znači sastojao od, od radionice, znači bio aktiviza mladih i slobodno vrijeme i bila je to je jedna radionica, je bila, druga je bila znači kultura mladih. Je bila, ne, znači, ne bila je kultura zdra... mladih i slobodno vrijeme, dape, to su neći pričali dape. u proteklijim emisijama. Da, hoću reći, ja smatram da, nije, da bilo, <gled> mladih nije bilo toliko koliko bi zapravo trebalo biti na takvim stvarima. Ne? Mladi kažu, da nas niko ni pita, nas niko ne sluša, a onda kad bude neka prilika, opet nisu zainteresirani da iskažu svoje mišljenje, ali opet nisu zainteresirani za nekakvo sudjelovanje. Dar, vi ste se opet pojavili tu i to dosta članova vaše organizacije da, je bilo. Pa, kako ste zadovoljni tretmanom mladih od strane, lokalnih vlasti ili možda problemu u vlastima ili je problem u mladima? Često a... puta se priča, onako, tu se nekako prebace, vlasti kažu da su mladi inertni, a mladi pa kažu s druge strane da ih niko iz lokalnih vlasti ne podupire, ne pospomaže ne pita za njihovo mišljenje. Ovako, ja bih rekao da razlozi postoje s jedni s druge strane, znači problem je definitivno mladima što su nalazi mladane... Ne, ne, zainteresirani i inertni i znači možda se automatski postavljaju rezervirano prema bilo kakve strukture strukturi. Ne? A opet sad moram reći da ja barem imam osjećaj da barem u nekih godina dana možda da se možda nešto se malo promijenilo od strane znači, lokalne vlasti. Znači tu bi znači, izvojilo znači, taj odjel za društvene djelatnosti znači, i udruge i e, evo jedan dobar primjer te reči, dobro volje od strane gradske vlasti je centar znači, u Grabrigu. Znači ja bi to. Znači, oni su odlučili da će se znači otvoriti centar za mlade i onda su oni poznali, Znači, udruge da same kroz dvije radionice razrade programe koji bi tamo radili. Znači, oni su dali da, da mladi sami osmisle program koji bi bio u tom centru. Možemo samo nadati da će taj centar biti još jedan od generatora tako, tog pokretanja mladih. E, ja jer, si... jer definitivno neće riješiti sve probleme koje i ono ne, potrebe koje, koje postane. Neće, neće. Ja vjerujem da su oni polazi do toga da onaj mnogoljudni kvart, kao treba jedan centar za mlade, centar je uređen, centar je jako dobro, znači uređen, sve je super, A sad samo treba trenutno raspisati natječaj za voditelja kada... Reći je raspisan. Da, da, raspisan. Znači kad se izabere voditelj, onda će vjerojatno krenuti sa nekim konstantnim programom. Hoćete li vi se u ovom radu, imate li planove? Imamo, nejako, nešto imamo. imamo. Na, tim, na tim radionicama mi smo znači iznesli svoje viđenje, mi bi se u obliku video -projekta. Znači mi bi jedanput mjesečno imali video projekcije, dali video slušalnice kao koncerti ili neki dokumentarci. Uglavnom jedan dan u tjednu na večer dva ili tri sata najvjerojatnije video slušavnice. To je dosta interesantno. Okej, okay, ja, mi mislim još jednu malo glazbenu pauzu, slušamo je dalje. Sa Led soundtrack sa Umenov. the computer Ok, ovo nas u ovom zadnjem dijelu današnjeg druženja sa dečkima iz udruge Mladih poluga. Vjekoslav Šipek i Domagoj Šavar su ovdje sa mnom u studiju. Možete se informirati kako se uključiti u rad udruge. Evo ako sljedeće. Imate li vi u planu možda pokrenuti rješavanje tog stalnog karolačkog problema, to je taj neki klubski prostor gdje bi se mogli mladi okupljati, prakticirati, dakle, neke aktivnosti vezane za nezavisnu kulturu i kulturu mladih? E, vi ste sami bili prisiljeni organizirati vaše aktivnosti po ovako nekim, može se reći, priručnim prostorima u Karolcu, koji su više ili manje adekvatni za ovo što vi radite? Nismo reći, no, ne, <laughs> ali vidit ćemo. Okay, to, je. <laughs> <laughs> to je to. Naime, o čemu je stvar. Nemamo iskustva znači, u vođoj menađeriranju takvog prostora. Tako da vidit ćemo, vidit ćemo. A trenutno ni ne postoji nekakav prostor način na koji bi čovjek morao ciljeno, ciljeno ići. Sad ovako, s jedne strane, mogu izna svoje isto gledište. Znači ovako, neki gradski prostor znači koji bi se mogao urediti kao klubski prostor, znači u jednu ruku mladi moraju zavrijiti. Znači nije rješenje da dođe grad. Amo mi sad otvoriti ovdje klub za mlade i to je to. To nije rješenje, znači, ja vjerujem znači, da mladi opet moraju uh, nešto raditi, znači, neke programe, ok, mi smo sad dobro krenuli, neki bendovi dobro sviraju, znači, ima cijela ta ekipa koja je kiki, i to oni su dosta aktivni, tako da jedan dio bi se mogo ispuniti tremena, ali mislim da se trebaju mladi općenito to više, znači uključiti sa nekim svojim stvarima, ne? znači, neke svoje ideje, ne, bilo kakav način uh, kreativnih izražavanja, trebaju se mladi aktivirati. Pa kako potaknuti mlade? Evo, znači... Znači osim vas i vaše organizacija koja broj ne znam koliko članova. Ima nas 10 aktivnih, a sve zajedno oko 20 volontera. Ono sve za 20 kad treba nešto napraviti. I u, u, unutar vaše organizacije ima koliko nekakvih 5-6 DJ-a, nešto VJ-a, nešto ljudi koji se bave produkcijom. Da, 6 ku, ku, pa da. Šest i četiri VJ-a. Dakle uz taj nekakav elektronički dio imao u Karolcu i mnogo što se rekao tih... M bendova koji se na više ili manje ozbiljan način bave time čime se bave, ali definitivno da, ali opet ta nejakav taj okidač koji bi pokrenuo sve skupa da se nekako poslože te stvari na svoje, pa da mladi preuzmu tu odgovornost pokretanja i otvaranja je, nekako tako Je, je, ali mislim da i na, sam, na samim bendovima malo da se oni samo organiziraju. Mi smo, ke, mi smo tu, znači mi, mi smo voljni i mi želimo, znači hoćemo izorganizirati dvije, tri gitarijade, ne znam, ono, godišnje i to, ali bilo bi zgodno, znači, kada bi sami bendovi, znači, se malo bolje oformili, možda više komunikacije među samih bendova, da, da prijeđu neke međusobne razlike, pa da zajedno, znači, nešto napravimo da bi bilo puno lakše. Htio bih staknuti jer mi smo otvoren, definitivno otvoreni za suradnju. Pa ja bih opravo rekao da, o svojim primjerom. Znači, mi smo tu da se znači, povezamo s drugim znači, udrugama. Ne, samo, ne mogu svi mladi znači, funkcionirati kroz udruge. Ali ako neko zainteresiran za sudjelovanje, znači bilo kako ima neku ideju, neka program, može se slobodno javiti. I on ćemo proba nešto Na za... koji način može doći do vas? Evo ovako je situacija, znači e, imamo mail adresu udruge. Tako je. Imamo adresu e, mail adresu udruge koja je udruga poluga@gmail.com. Znači i web stranica na myspaceu od znači led ekipe udruge poluga, to je znači www.myspace.com/koscrtaledklc. Crta, led kulica dapa. Tamo se isto može i opet osta... za nekakvu suradnju glazbeno ili kako ideju. Tako i preko dru drugih udruga, znači srodnih ispog grada. Ok, evo sada smo na samom kraju današnje emisije, samo ukratko o planovima za ovu godinu. Definitivno bi trebalo, znači, ove godine biti donešen gradski program djelovanja za mlade. E, zatim što se tiče drugih programa konkretno, znači programski, led nastavlja dalje i bit će sigurno e, gostovanja, mi ćemo sigurno ničigo gostovati druge će dolazi do nas, znači let će biti aktivan u Karlovcu i okolo. I što se tiče, znači, kratkih demo bendova, biće i to. će biti kakvih produkcije, nekakvog snimanja, izdavaštva. možda ako bude toliko materijala, neko osnivanje ili nešto net slično kod nekakvog net labela za za za produkciju, evo elektronske glazbe. Da, da, bilo je govora uh, sa BGM iz gimnazije da bi se odnačio snova jedan net label na kojem bi se našli uh, znači, radovi ne, ne samo znači, elektronske glazbe, nego i znači, e, bendova koji su snimali u uh, glazbenu studiju uh, gimnazije. Biće prilike još čuti kako zvuči i led i ostali uh, izvođači dakle. koji su tu nekako uh, poluge. Dečki, puno vam hvala na uh, današnjem pa druženju. Možemo zakazati sljedeće okupljanje za godinu dana, pa rezimirati? Može, rezimirat. može pa ćemo rezimirati opet godinu dana da vidimo šta se događa, da se, pa ćemo reći da li su samladi aktivnije uključili i aktivirali. Poštovani slušatelji, ovo je bilo sve za večeras, slušajte nas idućeg utorka u isto vrijeme, na isto mjestu, do slušanja, laku i ugodnu noć. Ničija sektor 3 održava se zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.